На найвищій Карпатській горі, що шапкою своєю підпирає небо у ті давні казкові часи, коли люди молилися сонцю Всевишньому, у прекрасному, світло-блакитному палаці, зітканому зі струн пташиного співу, жила панна, очі у неї, озера привітні й глибокі, руки, тендітні граційні, мов лебідки крилята, стан гнучкий та стрункий, могота смирічка над гірською рікою. Волосся золотіше від променів сонця. Губи, корали, бровинята, стріли. Коли посміхалася, то квіти зачудовно розквітали. Коли говорила, від мелодики слів співала трепетно земля. Йой, не давала краса ця в усій окрузі ні сну, ні спокою. Навіть сонце всевишнє задивлялося на вроду дівчини. З небажанням ішло спати і вставала зарано, щоб зайву хвилину помилуватися красою панни. Така була та панна мила й гожа, мов лісі рожа. Та часто краса та пиха ходять поруч. Панна Красна нікого не кохала. Вона вранці вмивалася ранковою росою, тиралася рушничком, подарованим вітром і зітканим із найтонших павутинок бабенголіта, снідала нектаром із ружі, які до столу приносили бджілки-трудівниці, і йшла до річки Гірської. Вона годинами милувалася власним зображенням у свічаді ріки, не в силі відвести погляду від чару власних очей і від краси шовкового волосся та черлених губ. Легені щоденно приходили до річки з надією, що красуня подарує Хоч комусь із них погляд чи бодай слово Та панна мовчала І лише коли сонце заходило в браму вечора Збираючись на спочинок, вона відводила погляд від води І йшла додому спати, мріючи про ранок, який їй подарує щастя дивитися на себе Жаль і сум наповнили гори Карпатські Дівчата й молодиці марно ждали своїх чоловіків та наречених додому Вражені красою панни Ті таки зоставалися скніти на камені, щоб назавтра знову побачити її, жадану. Ось так, Талалайко, друже мій, хочеш почути, що далі було? Хочу. Чує зовсім поруч юнка, спокійний голос. Аліна сполохано сідає, розіраючись навкруги, намарно. Довкола порожньо. Тільки внизу не спить невгамовне місто, шумить, бешкетує, глузує. А тут лише місяць, Талалайко, глибоке небо і зоріні віночки. Нікого. Здається, це її уява домалювала той голос. Хочеш? Невже? Вона ніби продовжує обірваний діалог. Тоді слухай уважно далі. Аліна знову лягає на теплу дахівку і веде своєї. Плакали, ридали. Талалайку, матері за синами, дружини за мужами, сестри за братами, дівчата та наречені за своїми нареченими, гори яселі за газдами, молилися спраглі душі до сонця, щоб воно врозумило чоловіків найпутящих і вернуло їх додому. Та сонце також тужило закохано, не помічаючи сліз та ридань. Панно моя красна, шепотіло сонце з неба, лагідно торкаючись своїми промінчиками голівки вродливиці, Глянь на мене хоч одненький разочок, дай надію на твою ласку. Що тобі подарувати, моя згубу? Проси, що заманеться, світи, планети, моря, океани, золото, смарагди, все складу до твоїх ніг заради посмішки однісінької, заради слова ніжнесенького. Ой, ти газ до Всевишній, не потрібні мені й твої дари. Що мені з них, я і так майже щаслива. Откоби ти могло й не йти спати, а й вночі світило, то би моє серце втішилося, і тоді лише тобі одному усміх свій я буду дарувати і ласки приймати. Задумалося сонце над таким дивним проханням пани. Затьмарила красаємо розум і вирішила воно виконати бажання вродливеці. І настав на землі бардак. Хм, перепрошую, ж казка, і настав на землі безлад. Над Карпатами і над тією землею, що навколо гір був день. На іншому боці писанки землі панувала глупа ніч. Та сонцю байдуже. Воно з трепетом чекало хоча б поглядів коханої панни. Та красуня була надто зайнята з погляданням свого відображення в гірській річці. Забула наніч про ті обіцянки, що давала сонцю. Минув день, минув тиждень, збіг місяць, а пана безупинно милувалася власною вродою, не в силі відірвати очей від свого зображення у воді. Розсердилося сонце на красуню, побачивши у воді ріки всю пиху і гординю її, розгнівилося сонце красне і на себе за таку власну глупоту. І от, коли панна спочивала в палаці, вхопила з пересердя гору, на якій жила дівчина, і закинула її разом із панною високо в небо. Та панна навіть не прокинулася від гуркоту, що щинився при цьому. Красуня мала міцний сон. І лишень тоді зрозуміла, що щось не так, коли не знайшла вранці річки свічада. Сиділа панна на горі високій в небі, і гірко ридала, що вона не побачить більше себе, не зможе милуватися власною вродою. Бідна-бідна, пожаліло сонце панну, воно досі кохало її. Подарувало красуні коромисло барвисте і два відерця. Коли панна на небі плаче, збираються хмари, і на землю падає дощ. Тоді вона простягає з неби скоромисло веселку та зачерпує з рік чи озер водиці в свої відра і несе до своєї оселі гори. Вірить, що ось так зможе начерпати води, створити озеро чи річку, тобто дзеркало для себе. От і носить вона водичку у відерцях. А пану з коромислом Дуже добре видно при повному місяці із землі. Бігає вона бідолашна й досі зі своїми віддерцями, туди-сюди носить воду. То що, талалайку, чи файну казку я тобі повіла? Про тебе ж. Аліна підморгує місяцю і дзвінко сміється. Їй зараз так хороше, так легко. Вона встає і прямує до вікна. Раптом помічає на темному затіненому тлі сусіднього вікна чийсь ледь помітний силует. І вчувається скрипіння сусіднього вікна. Придивляється уважніше? Ні, примарилося. То вітер. Перепрацювалася. Час спати, бо завтра екзамен і купа різних справ. Вона востаннє махає рукою в бік місяця. Бувай талалайку, бувай!